Salat. Vor langer Zeit lebte ein Jäger. Er war ein fröhlicher, guter Kerl. Eines Tages stieß er während seines Spaziergangs auf eine alte Frau, die ihn fragte. Guten Tag, guten Tag. Dir scheint es gut zu gehen, aber ich bin hungrig und durstig. Gib mir was zu essen. Er bedauerte die alte Frau und gab ihr alles, was er hatte. Die Frau war glücklich, aber als er weitergehen wollte, hielt die Frau hinauf. Hör zu, mein junger Freund. Du bist sehr nett. Also verrate ich dir ein Geheimnis. Auf deinem weiteren Weg wirst du eine große Eiche sehen, auf der sich drei Vögel mit einem Umhang befinden, der die Wünsche erfüllt. Du musst den Pfeil in die Mitte der Vögel abfeuern, Umhang nehmen, sowie eine Feder des Vogels einsammeln. Solange du sie hast, wirst du jeden Morgen Gold unter deinem Kissen finden können. Oh. Danke, alte Dame. Denn wenn das wirklich passiert, wird es großartig für mich. Und ich werde immer dankbar sein. Und so geschah es. Der Jäger ging nach Hause, hängte den Umhang an seine Wand und schlief auf seinem Bett mit der Feder in seinem Hemd. Am nächsten Tag, als die Sonne aufging, als der Jäger aufwachte und unter seinem Kissen nachsah, fand er ein schönes Stück Gold. Der glückliche Jäger, der weiterhin die Feder bei sich trug und jeden Tag Gold unter seinem Kissen fand, sammelte genug Gold, um ein Glas zu füllen. Als es voll war, war er glücklich und schaute in die Welt hinaus und sagte zu sich selbst, Ich bin jetzt ein reicher Mann. Was werde ich mit all diesem Reichtum tun? Ich muss in die Welt hinausgehen und fernreisen. Und so begann der reiche Jäger sein Abenteuer. Er reiste mit Mantel und Feder, Weit durch Wälder, Flüsse, Berge und Städte. Jeden Morgen an einem anderen Ort erhielt er mehr Gold. Bis er eines Tages ein schönes Schloss erreichte und dort eine schöne junge Dame mit einer alten Frau sah. <lacht> Siehst du den jungen Mann? Er hat zwei kostbare magische Dinge bei sich. Wir müssen sie ihm abnehmen. Lasst mich ihn bekommen heißen! Ich habe noch nie eine so schöne Frau gesehen. Was führt sie hierher, mein Herr? Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich bin auf der Durchreise. Ich bin sehr müde und möchte für ein paar Tage in ihrem Schloss bleiben. Ich habe genug Geld, um sie zu bezahlen. <lacht> Bitte kommen Sie rein. Die Tage vergingen und der Jäger verliebte sich mehr und mehr in die junge Dame. Die Hexe stahl seine Feder, während er schlief. Und doch reagierte der Jäger nicht, da er in die schöne Frau verliebt war, war er bereit, seinen Reichtum zu opfern, indem er die Hexe für den Aufenthalt bezahlte. Die Hexe wollte auch den Umhang haben. Die Hexe sprach der jungen Frau im Schloss am Kamin. Wir müssen sofort auch den Umhang holen. Der Mann hat bereits seinen Reichtum verloren. Bitte lassen Sie ihn in Ruhe. Du wirst tun, was ich sage. Ich will sofort den Umhang haben. Liebling, du scheinst besorgt zu sein. Was macht dich traurig? Es gibt einen großen Granitfelsen, auf dem große Diamanten und Felsen liegen. Kein Mensch kann dorthin gelangen. Ich will dorthin, aber ich kann nicht. Und das macht mich traurig. Wenn das dein Wunsch ist, dann werde ich ihn dir sofort erfüllen. hast es wirklich geschafft. Das ist unglaublich. Ich danke dir so sehr, Liebster. Ich bin froh, dass du glücklich bist. Würdest es dir was ausmachen, wenn ich eine Weile in deinem Schoß ruhen dürfte? Ich bin sehr müde. Der Jäger wachte auf und bemerkte, dass er festsaß und verfluchte die Frauen. Was sind das für Gauner? Was wird aus mir werden? In diesem Moment kamen drei Riesen auf ihn zu, die erkannten, dass er nicht weglaufen konnte. Er stellte sich tot. Die Riesen diskutierten untereinander, was sie mit ihm machen sollten. fressen wir ihn. Die Wolken werden ihn von hier wegtragen. Lass uns kein Ärger bekommen und mehr Leute hierher locken. Hm. Wenn ich auf eine dieser Wolken reiten könnte, könnte ich von hier fliehen und vielleicht das Schloss wiederfinden. Und so kam die Wolke, die ihn ein gutes Stück weit trug und ihn in einen dichten Wald warf. Hm. Von wo aus er zum Schloss ging, wobei er die Sonne am Tag und die Sterne in der Nacht zur Orientierung nutzte. Auf dem Weg dorthin fand er ein Gemüsefeld. Hungrig beschloss er, den Kopf eines Salats zu schneiden und zu essen. Irgendetwas passierte mit ihm. Er erkannte, dass der Salat auf diesem Feld magisch sein musste. Er bekam Panik und aß ein anderes Gemüse. Danach verwandelte er sich wieder zurück und erkannte, »Dies wird mir helfen, mein Reichtum zurückzubekommen und diesen Betrügern eine Lektion zu erteilen.« Mit den beiden Salaten in seinem Rucksack machte er sich wieder auf den Weg zum Schloss. Um nicht erkannt zu werden, schmierte er sich Erde in sein Gesicht. »Wer bist du, dreckiger Mann? Was willst du denn?« Gute Frau, ich komme gerade vorbei. Ich sollte den besten Salat im Königreich für den König finden. Ich habe ihn gefunden. Jetzt brauche ich etwas Ruhe für eine Nacht. Wirklich? Lassen Sie mich den feinsten Salat im Königreich probieren. Natürlich, gute Frau. Mh, mmh, das ist ziemlich lecker. Mh, in der Tat, wirklich lecker. So bekam der Jäger seinen Reichtum zurück. Aber er war noch nicht fertig mit den Ziegen. Er gab die Ziegen einem Müller und wies ihn an, die Alte dreimal täglich mit Möhren und Heu zu füttern. Und die Junge dreimal täglich mit Heu und einer Möhre. Einige Tage später kam der Müller mit der jungen Ziege zurück. Mein Herr, die alte Ziege ist gestorben. Und diese sieht so traurig aus, dass sie nicht mehr lange leben wird. Mein lieber Jäger, es tut mir alles sehr leid. Die Hexe zwang mich dazu. Ich konnte es nicht verhindern. Ich vergebe dir, denn ich glaube an dich und ich liebe dich. Und so lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage.